Há muito tempo atrás, numa galáxia logo ali. Guerra nas Estrelas. Episódio 4 9 8,14 3,78999. 9... É período de guerra civil. Partindo de uma base secreta, naves rebeldes conseguiram roubar planos que pretendem deter a Estrela da Morte. Uma arma extremamente explosiva, que pode destruir planetas. A via dada do Império está tentando impedir a Princesa Leia. Com todo o seu recalque, essa nossa princesinha vai tentar derrotar o Império. Uma tarefa quase impossível. Ou oh, será que não? Olha, mensagem no Whatsapp, e é do Imperador. Descobrimos a localização da Princesa Leia. Ela está em algum lugar próximo a Tatooine. Tatooine? Oh, sim. Tatooine. Eu não sei mar. A vida lá era terrível. Não tinha apa naquela porra daquele planeta e meu trabalho era ser escravo. O pior trabalho que já tive. Bom, contando com esse, são dois. Infelizmente, tenho que ir atrás da rica recalcada da Princesa Veia. A pobre coitada nem sabe que é minha filha. Acho melhor de logo. Opa, espera. Esqueci minha bombinha de asma. Agora sim. same roads we don't we need roads what's face you're goddamn right Caçando dragões de fogo espectador auditivo, seja muito bem-vindo ao Caçando Dragões de Fogo, edição de 08, eu tô Caçando Dragões de Eu vou falar com um o agora. É, eu não registro. Caçando Dragões de Fogo, 08 tá conversando. Eu não estou sozinho, só que ele, que tá de volta, ele que eu achei que tinha morrido, ele está aqui com o Fala galera, é nóis nessa porra aí, caralho. Cara, cara o que você sumiu? Eu achei que você tinha morrido. Eu tava dando um rolê com o Jailson, cara. Eu comentei lá no podcast. O Jailson, delícia. Saudades. Esse tipo de coisa a gente não, não fala publicamente, entendeu? Porque... Ah, depois você corta então, tom, cara, porque fica um ambiente meio constrangedor, né? <risos> ah! <risos> Já ouviram um grito? <risos> Já ouviram um grito magnífico dessa pessoa que tá bêbada? e está completamente focalizada aqui de novo no CDF, está o Diego Oramech. Não sei quando anunciar isso. Pura digo, mexe, pastel, de Pura mexe. No pastel de Flamengo. na pastel de flan quem faz o chinês, seu o Kodak. Salve, salve, <risos> caçadores! Eu não estou bêbado, eu estou semi-alcoolizado. Eu só tenho uma coisa a dizer, cara. Cadê a porra do meu headphone? Não é fone de ouvido, é headphone. É. Ninguém uma <risos> referência. Caralho, essa juventude ó oh, merda, Eu peguei a referência, sim. É episódio tem... 4, não, não porra. Não, não cara. Você é o merda, Kodak. Você perdeu pra fuzzi, cara. cara? Que loucura! Os cara... Eu vou te chamar de Kodak até você morrer. Graças a Babidi, cara. Cara, você é o bichão mesmo, hein, cara? Você vem aqui no podcast só pra me derruirar, véi. É, esse é o meu trabalho, cara. É, então beleza. Se você for chorar, eu vou te zoar mais ainda. Tá? Só pra você saber. Aí, cara. Caso... Falou, um tio. Se Caso vocês estejam ouvindo vozes ao fundo, é porque tem uma galera aqui fazendo a nossa turma muito louca. Caraca, Churuba cara, quis... é, vamos o que... É, o estúdio 1 do Z40. Como você já Nossa, perceberam? cara, que indecente. Eu posso continuar o programa? Porque às vezes vocês querem ah, conversar, não palhaço, sei. lá você palhaço, seu babaca. <risos> é bem, cara. Como vocês já perceberam, hoje nós vamos ah, falar sobre sim, isso. Sabe? Tá vendo? Eu não consigo falar. Ai, vai dar até agora. <risos> Como vocês já perceberam, hoje a gente vai falar sobre Star Wars Episódio 4, começando como os especiais. Como você tecnologia. já percebia? Cara, A gente não falou nada de Star Wars, velho. Mas Ninguém tem um título, percebeu né? nada, não, seu pulo. Assim, deixa eu falar aqui: quando a pessoa entra no podcast, tem o um título, tem a vitrine, aí dá pra perceber. Entendeu? Mas, que é o tema. Mas, eu posso, eu posso fazer um, ah, eu, um cara, eu, eu, Pode, título, pode fazer um apelo. Um... e se a pessoa estiver uh, ouvindo pelo feed? Lá, mas também exemplo, tem o um título. É, pô, mas e se ela deu play aleatoriamente? No seu babaca. Desculpa, desculpa. seu <risos> <Isso é> um <risos> merda, moleque. O chão cara. Vamos lá, está A horas, episódio 4, ano de lançamento 1977. Véio, Alô, tá bom de... hein? Acho que o Diego Diego viu no cinema, não viu na estreia, não foi, Diego? Ah, não, nessa época, época velho, ele tinha sim, 43 sim. anos, né? É... Não, tinha 52, tá? Vocês ah, cara eu... eu sou velho, mas não sou tanto. Ai, tá, meu tá, Deus, eu, eu, eu na mas época eu, vi... Eu, eu, eu tenho que conf... Ô, oh, desculpa, Silvia, te cortar. Oi, Pau, o bloco, o pra essa fera aí... É, eu só tenho que falar uma coisa, cara, apesar de eu ser muito velho, eu vi o episódio 4 há, sei lá, 6 anos atrás. Sério? Eu gosto, sério, eu gosto de Star Wars, eu gosto bastante de Star Wars, mas eu não sou fanatic, caço com Star Wars, tanto que agora os fãs chitas de Star Wars vão querer me apedrejar, eu gosto do episódio 1, 2 e 3. Eu eu, também, eu, cara. eu vou te dizer que não é um filme, não é um filme tão ruim quanto as pessoas falam. É, cara. Eu particularmente acho que os fichitas são muito babacas de falar que é um filme horrível. Cara, eu vi o um episódio 3 no cinema com uma antiga namorada. Porra, foi muito foda que eu consegui levar uma mulher pra ver Star Wars. <risos> que tipo, loucura, cara. Venceu problema, na vida, hein? O problema, problema do episódio 1, 2 e 3 é o George Lucas como diretor. Se fosse outro diretor... Então, cara, é eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria muito foda. Ah. Então, é, o, o, vocês conhecem Masami Kurumada? Não. Masami Kurumada também, Kurumada é, é, é, o, é, o, é o criador de Cavaleiros do Zodíaco. Sim, ah, o Zodíaco eu conheço. Ele é conhecido no Japão como o George Lucas japonês. <risos> então a Eita. ideia vale pra um e vale pra outro. Eles tiveram uma boa ideia, não souberam desenvolver, ponto. Sim, sim. O é. grande problema do George Lucas é não saber continuar as histórias que ele cria, porque ele... Revolucionou o cinema completamente, Gustavo. Com certeza, com certeza. Pô, Tanto cara, que estão... mas eu gosto de um, dois e três. É bacana, é legalzinho, cara. É o empolgante. O 3 pra mim, dessa nova trilogia, o 3 pra mim é o melhor. Claro, melhor. Só não faz sentido o Obi-Wan, com um golpe, cortar os três membros do Anakin, né? Pô, cara, claro que faz, de Pô, cara, cara eu é um sábio de luz, velho. Ele, ele é um mestre Jedi, ele tava num no grau superior, Mas, cara. Porra, o, cara daqui. o cara deu um pulo no meio do ar, ele cortou três membros do cara, um precisava, braço precisava, daquele pulo de perereca, caralho. Não precisava. Então, porra. Mas... Ele, ele podia lançar, cara. Cara, o Anakin podia lançar a força ali, cara. Ele foi burro. Ele fez uma... que pagar de se ele cara, trouxa, se... Se se já era Sif, ele precisa ter dado um, um É, cara, o Anakin uh, foi garoto. Olha que era um padawan. Olha que era um padawan ainda. <risos> por isso que o Obi-Wan, nosso querido, é, Ian Iamaquel não, Iamaquel é o Gandalf, qual é o nome dele? É Ian McGregor. Ele realmente Alex fez... Alex Alex Guinness. Alex Guinness. Alex Guinness. O Obi-Wan, Alex Guinness. Obi-Wan? Obi não, tô falando do, ah, do, tá. do 3, A ah, gente tá isso de quê, porra, caralho. <risos> Aí. Porra, cara, tá Desculpa. fugindo aqui do assunto, porra. Continue, continue. Nosso irmão Kergar, o nosso querido padre lá do Código da Vinci, ele realmente fez o que tinha que fazer. Cortou, retalhou. É, tem muitas falhas nos episódios 1, 2 e 3. Mas eu, particularmente, não acho uma, uma obra tão ruim como todo mundo fala. Eu acredito é. que seja é, problema de fã, cara. Fã, o fã, o fã boy ele é, é muito chato. Concordo com você. <risos> Oh, eu Mas eu prefiro, prefiro o Xbox 360 do que o Playstation 3, porque o Xbox 360 existe em E dá pra colocar é. no é. Skype do Xbox? Você vê, que, você vê que quando uma opção que não serve pra jogo é o diferencial de um outro console, que o console é muito merda. Exatamente. Porque Eu sou sonista, eu tenho o um Playstation, então forever, Mas vamos à pauta, Vitor. <risos> vamos à pauta, Star Wars. <risos> o Star Wars reuniu o elenco, olha pra você ver como é que a ideia do George Lucas foi uma coisa muito original e um pouco autoral. Ele tentou fazer as coisas de um jeito onde, é, usando pessoas que não fossem conhecidas e, tipo, lançar pessoas pro estrelato. Por exemplo, o Mark Hamill que nunca tinha feito nada pro cinema, e ele chamou pra fazer o Luke. É... Praticamente personagem Ô, principal da saga. Sim. O Luke eu achei ele com a cara de muito bosta, tá ligado? Sabe aqueles, aqueles nerdão dos anos 80, escroto, que, que toma porrada na escola o dia todo, cara? Ele eu tem não achei na... ele com cara de nigo fodão, igual não ele é tem... no filme, tá ligado? Não tem, não tem moral, velho. Ah, é, é, depende, mas... cara, depende. No, ele, no foi bom, filme, ele é um bom ator, né? bom ator. No, no primeiro filme, ele, não, ele é nerdão, mas ele não é o um Jedi, ele é um padawan. Ele fica fodão depois. depois ele mas fica o com rosto pena. dele é mesmo, cara, ele matou, velho. Porra, cara, eu, sei lá. Eu, eu não acredito que essa semelhança com o nerd dos anos 80. Porque faltava o óculos aí, né? <risos> Mas eu, eu tenho uma teoria, eu não, gosto, eu não gosto muito do Luke, porque se você olha pra cara dele todo Olhinhos momento deles. do filme, parece que ele tá olhando com a cara de bobo. Sabe com as crianças bobas, querendo bala. Oi, eu sou o Luke. Oi, Mas, Toda já, eu, que... eu vou um, ser um advogado de arma aqui, cara. Mas é, é, o Luke é isso, cara. O Luke não sabe de porra nenhum. Ele é um, um, um, um padawan velho pra cacete. O padawan Ponto. tem que ser o um padawan desde os 5 anos de idade. Não pode ser um padawan 17, 18 Então ele, é uma coisa nova pra ele, é o um universo novo pra ele. Ele só vê lá e Tatooine, fudido lá, aquela porra é é. Aí do caralho. Eu, eu acredito que, que vale a pena. Talvez a interpretação do ator não seja tão boa, mas pro personagem foi bom. Foi, sim. O, ele sim, também chamou claro. Harrison Ford, né? Chamou Harrison Ford pra fazer o um Han Solo, que aí... Que não era a primeira opção dele. Eu vi esses dias aí que era outro cara que ia fazer o um Han Solo e acabou não rolando e... Não, Mito, desculpa, desculpa, falei besteira. Na verdade, o Han Solo foi o Harrison Ford. O Indiana Jones era outro cara que ia fazer e é, chamaram o. Indiana Jones Ford. era. Mas ele já é. tinha feito o American Graffiti com ele, que foi o primeiro filme do George Lucas, e aí ele aproveitou nesse gancho e chamou o Han Solo. Chamou ele fazer o Han Solo. E aí a gente tem também a Carrie Fisher pra fazer a Princesa Leia, que. que era uma delícia, é. cara. Ah, era uma delícia na época, né? Hoje em Mas, dia. Cara, meu irmão, eu assisti recentemente o um episódio de The Big Game Theory. Sim. Que, que tem a Carrie Fisher e o, o cara que faz a, a voz da Darth Vader, que eu não me lembro o nome Vai, agora. Tá, é, é, James é, R. Jones. James R. Jones que também fez o Mufasa. Sim. Cara, eles fazem uma zoeira lá, cara. Carrie, Carrie Fisher, cara. <risos> Algum momento da minha vida eu vi isso no podcast. O homem envelhece, a mulher apodrece. <risos> então é isso, cara. <risos> é, né, cara? Pois é. O Aí o único, o único no ator, o único ator experiente que ele chamou pra fazer foi o Alec Guinness, que é o Obi-Wan, que já era um ator com mais filmes e mais sucesso. Foi o único ator que não era estreante, assim, a gente pode dizer. Né? Ele, ele era um ator de teatro, né, cara? Sim, sim mas já era, já era bem conhecido, né? Sim, sim. Mas ele era um ator, assim como o Ian McGregor, McGregor não, Ian McKellen, o sim. Sir Ian McKellen, o, o nosso querido Deus, Get nerd. Up. Ele. Um ele, era ele também era de teatro e tal. Fazia peças lá no... Sim, ele... os dois têm até uma forma de atuar um pouco parecida, essa questão de impostar e o jeito de andar e de atuar. Vem tudo do teatro. Será, será que Obi-Wan deveria ter dito You shall Not Pass? Nossa, seria foda, hein? Depende é... da cena, né? Daquela contra é... o Dartman, seria maneira, hein, cara? Seria. Nossa, cara. You cara, porque you alguém me explica pass. uma coisa? Cala a boca, tô falando, pô. Alguém me explica uma coisa? Mas, por porra, que só. que Star Wars, velho? O Daco, caralho. Eles Fala nunca me. usam a força da maneira certa, cara. Nunca usam a força, é verdade. Porque fica nego falando, a força porra. é foda. A força é foda pra caralho. A vem a força aí, e é, a força. E força e controla e tudo. E Cadê a força? Cara, eu lembro que eu vi isso no episódio que o Yoda luta contra o, o imperador lá, ó. Ele está atacando putaria nenhum outro maluco e ah, pá, não sei o que eu, lá, eu, e aquilo e a força, cara. Mas, cara, eu vou mas te falar que a melhor, é o único momento que eu vejo eles nisso, isso, cara. Pra mim, a melhor luta do, do Star Wars é a luta do, do Yoda contra o Code do Ku. Sim. Que aquela luta Também. realmente é foda. Contra o contra Imperador é uma pererecada do caralho, né? Acho que ele... É, se eu não me engano, ele ganhou o MTV Awards de melhor luta, ou melhor cena de luta, alguma coisa do tipo. Essa cena do, do contra o Code do Ku. Esse mesmo, velho. Sim, sim. Não Ah. E pra, pra interpretar o, o grande da raça Yoda, Da raça nunca, nunca foi explicado, eu acho É, né? é, a raça Yoda Depois tem... do de um tempo, depois do de um tempo ela fica não roxa não Igual ao, o, o mestre, mestre ancião do Cavaleiro zodíaco. Nossa, não, cara, que referência Ele é um, um Namaku Zeidin, cara, ele é um Namaku Zeidin não, não, cara Vocês não repararam que nos seis filmes, nos seis filmes só aparece só o Yoda dessa raça, dele? Porque ele, ele, ele é foda, né Ele é tipo o último, tipo... né? Ou, ou então ele é The Chosen One, né cara? Ele é tipo o Anakin, ele, ele foi criado do nada, com os seus mid lá. Fez isso aqui, ó. Nasceu o um Baixão verde, escroto, orelhudo. Foda. Pô. Aí nasceu o Yoda. E eles chamaram também pra fazer o Darth Vader, chamaram o David Prose que era um fisiculturista, um cara de 2m de altura. E bombado, só que tem um problema. A voz dele era ridícula, era um negócio assim, tipo... Hi, é your father. E Anderson Silva. Ah, e cara, Anderson Silva. Cara, e, desculpa, e desculpa, dos gangues, me... pô... Calma aí, você tem que Gira. falar. Se lembra daquele filme é, do Adam Sandler, Gente Grande? Sim. Tem um cara bombadão que ele chega na piscina? Sim, lembro. acho <risos> Que é, pode crer. Foda, é tipo isso aí. E aí era, era muito estranho, né, velho? Porque, tipo, nas cenas, depois eles chamaram o James Earl Jones, como a gente já falou, pra fazer a voz do Darth Vader. James Earl Jones. L. James Earl Jones. E aí, mas era muito estranho, porque nas cenas, quando eles estavam contracenando com o Darth Vader, era um cara de dois metros de altura com uma vozinha fina. Então eu não imaginava o que, que ia acontecer. Mesma coisa aconteceu com o Chewbacca. Porque o Chewbacca foi pelo interpretado pelo Peter Marlowe. Olha, olha Marrow, não contava a língua o nome Ele era. Ele tinha, ele tinha cena de diálogo mesmo. Não tinha aquele som pronto. E aí quando o Han Solo coloca. Exatamente isso. Quando som Han de Solo... demícia? Puta quando... de bicho peluto ridículo. Quando. Caramba, o Chubaco é foda, cara. O Chewbacca não envelheceu, cara. E na primeira trilogia Eu tá a mesma isso. coisa. Na segunda trilogia, e agora ele tá a mesma coisa. Mas ele vive tipo 200 anos, né? De raça que bom. Não sei cara. se ele vai matar Saruga, né, cara? Ele tinha, na, oh, nas cenas Deus. do filme mesmo, o Chewbacca tinha fala, velho, o ator. E ele ficava conversando Imagine com comigo, o Han fala. Solo. Se eu não me engano... Não, ele Como falava que ele fala, com... Diogo? É porque ele tinha que falar coisas com sentido, porque o Han Solo tinha que contracionar com ele, então a cena tinha que fazer sentido, entendeu? Aí depois eles colocaram eu o áudio por cima. Eu acho que até o Java também era um ator, um ator, um live action, não era... Sim, não era sim. que não sei sim. nem se a época era CGI. Era não, que... não cara, era tipo aquelas máscaras do animatrônica Eu não sei se a era, era, era o ator mesmo, mas tem vídeo na internet com o Chewbacca sendo... Tanto que o Han Solo passa por trás dele e tipo, ele não, não pula o rabo dele, ele bota o efeito escroto dele passando por cima do rabo dele, é muito escroto. <risos> <risos> Eles chamaram também o Anthony Daniels pra que fazer é. o C3PO e ele não queria fazer o C3PO porque ele achou ridículo ser um robô alguma coisa do tipo. Porque naquela época só fazia essas coisas com boneco, não tinha efeito especial. Ele achou que seria ridículo. Aí depois que ele viu a roupa, o desenho certinho, ele aceitou fazer o papel. Cara, aquilo era de metal mesmo? Era tipo uma roupa que o maluco vestia? acho que era um plástico, alguma parada assim, que ele colocava como se fosse uma arma. Meu Deus, imagina o calor, velho. O nego type. ficava ali dentro, cara, naquele sol daquela leias desgraçada. o C3 pior não é um problema, o problema é R2-D2. Porque era um anão. Né? Cara, ah, era um anão, mas não, tinha, um tinha um cara tinha um cara também que ele, ele se, se abaixava, ele ficava bizarro. Né? Não sei se era um anão, agora eu não sei. É o Kenny Baker, o nome dele aqui é na ou? Wikipedia. Segundo a Wikipedia que pode não estar certo, <risos> o pai dos burros. Óbvio que concorreu ao Oscar de melhor filme, mas perdeu. Concorreu ao melhor diretor, mas perdeu, o George Lucas, graças a Deus. Melhor ator coadjuvante com o Alec Guinness, como o Obi-Wan. Melhor roteiro original de George Lucas, também perdeu. Venceu com o melhor trilha sonora, o John Williams. Puta que pariu, não tem nem como, não é impossível perder. Melhor som com o Don McDougan. John Willis? John, John, John Willis. Willis. como é que é. John Willis? Aquele ah, deputado? Willis. Ele deputado? É, deputado não, é é John Willis. Ele é deputado viável. Ah, Ganhou Oscar também de Melhor Som, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor edição, melhor de Melhor Efeitos visuais. E um prêmio especial de Melhor Edição de Som do Ben Bird. Que a gente tem que tirar um tempo para falar do Ben Bird aqui, porque ele fez a sonoplastia inteira do filme. Porra, cara. Isso aí, Por isso aí deve ser endeusado pelos, pelos editores de podcast, né? Sim, cara. Nossa, sabe o Sábio de Luz? Aquele som que fica... <risos> Ele cara, João, cara, Vitor, na sua boca fica muito escuro. Fica, cara. eu tenho certeza. Então faz favor pra mim, bota o som original do, do, do, do nosso Sábio de Luz agora. Tá aí já. Esse é, o, esse é o sabe de eu luz, tu não cara. tento fazer imitações que você não consegue. <risos> Ele... Então pausa aí, vai, Diego, vai, faz aí pra nós. O sabe de luz velho? Simo. É. Zou não, mito, meu... vai. Eu sou o mito agora? É. Eu minto muito, eu, cara, eu, eu minto muito, não, não minto não. Eu não sei fazer o sabe de luz, cara. Eles fizeram aqueles tolos, não? Vamos usar pe... o teste, o vamos filho. usar o teste. É. <risos> <risos> É, é. Eles disseram que eles pegaram um barbeador elétrico, ligaram ele e colocaram uma tipo um, serenade, um... Colocaram uma vasilha de madeira por cima. Pô, cara, e não aí, estraga não, ele ficava, fantasia, ele ficava viu? vibrando e fazendo aquele vov, e é assim que fizeram aquele a som. Serenade, sacanagem. Sem sacanagem, hum. velho. Caralho, vou pegar meu barbeador agora. <risos> <risos> você não sabe dizer certo, tô falando sério. Até o final no pod podcast. do podcast eu vou fazer isso. Vamos ver se vai conseguir, né? Uma depois a gente testa, cara. <risos> Muita gente diz que Star Wars é ficção científica, mas a primeira cena, ela prova que não é ficção científica. Qual é? Eu vou perguntar pra vocês, teste. Qual é a primeira frase dita de Star Wars? Cadê a porra é, é. do meu headphone? Não. <risos> não. Não é. É? não é não é dita, né? a primeira frase que aparece no filme. Não sei. Há ah, muito tempo atrás, uma galáxia muito, muito distante. Está certa a resposta. Ah, eu ganhei o quê, Silvio? Eu chegar eu agora 5 mil reais de vai, juro que vale mais que dinheiro. Cara, eu tô, tô precisando, eu tô precisando. Vamos conversar, vamos cobrar isso aí. O que, que acontece? Essa frase, ela significa, ela já põe o filme no anto, no anto de uma fantasia, porque é a mesma coisa do Era Uma Vez. Há muito Exato, tempo, numa claro. galáxia distante, ele não te explica muita coisa, ele só fala que é uma não, história. Pode crer, né, cara? E, e, cara, eu vou te falar que, como fantasia, isso é excelente, porque você tem liberdade pra ignorar qualquer tipo de lei de física de fazer como, qualquer por exemplo, coisa É, como por exemplo os Star Destroyers, quando eles destroem as paradas e tem som no espaço. É. Porra! Se fosse <risos> ficção científica. Ah, cara, é fantasia, é um filme de fantasia. Sim, sim. E você me explica por que que quando eles destroem, os stars destroem qualquer outro tipo de nave que ela não explode faz aquele barulho, ela cai como se estivesse na atmosfera de algum planeta, cara. Vocês já repararam isso? Cara. Quando ela explode, ele, ele cai, começa a cair, assim, como se o no universo tivesse gravidade. de tipo. Cara, cara, eu vou te falar uma coisa agora muito séria. Já viu o filme Gravidade? Já. Já. Vocês já viram? Por que que o George Clooney tava sendo atraído por alguma coisa se ele estava no espaço? É mesmo, né? What? Porra, Maior, cara, aí, se, é, se, é, se, se a ficção cara. científica, pera aí, se a ficção científica, que te, tá aí pra fuder a porra toda com a fantasia, não explica, faz uma parada mal feita, por que a gente vai reclamar de Star Wars, cara? O filme dos anos 70. Se eu vou ser polêmico agora, hein? <risos> Polêmica! And here we go. Todo mundo reclama que não Polêmica. explica. O filme tem que ser explicado, tem que ser ficção científica, não pode ter som no espaço. Aí quando vem um cara e faz um filme todo explicadinho que é o Interestelar, vem negue e reclama que não entendeu a porra do filme. Mas cara, isso é ah, isso ah, ah, problema então... é de hater, cara. Na época ninguém reclamou. De demência, cara. É. E na tem, época tem, tem ninguém reclamou aí, todo mundo Começa chamou. a xingar. Sim. Pô, vai ver, vai... Cara, não... tá, tá achando chato? Vai ver aquela merda do Star Trek. Aquilo do... sim é chato pra caralho. <risos> chato pra caralho. Chato. Se alguém um gosta. a tipo, série, cara? A os série. Novos, os novos filmes são bons pra caralho. São bons e pra caralho, fãs, puta que pariu. Que os fãs odeiam, porque são Sim. bons. Eu não entendo essa porra, É cara. porque eu queria que fosse ruim, entendeu? Eu assisti o último filme, é, cara. Certo. Eu gostei do filme. É, muito bom. Muito bom. Mas não vamos bom, falar velho. de Star Trek agora, vamos falar de Star Wars. <risos> Nossa, esses androides novos vão ser muito úteis, mas estão bem sujos, precisam de uma limpeza. Opa, tira a mão daí seu baitola que eu não sou tuas nega. Olha, você tá ligado. Vocês <risos> dois estão. Afinal, qual o nome de vocês? Meu nome é C3P, sou o robozinho da zoeira e essa lixeira que na verdade é um anão é o R2D2. Porra, cala a boca! Sua lixeira de merda! Ah... Sim... Meu nome é Luke, prazer em conhecê-los. Acho que ninguém aqui perguntou o seu nome, seu pau no cu. Tá, tá bom. Deixa eu limpar esse pequeno aqui também. Ei, espera... O que é isso? Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. É minha única esperança. Mas que porra de mensagem é essa, caralho? Nossa. Ela é bonita. Mas espera aí. Obi-Wan Kenobi. Eu conheço um Ben Kenobi. O um velho Ben Kenobi. É claro que é o mesmo cara, seu FDP, filhote de Lorde das Trevas. Bom, talvez. Vamos ouvir a mensagem de novo. Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. É minha única esperança. Ajude, ajude, ajude. Agora só me faltava essa, essa porra desse robô que é mais velho que o mestre Oda. Tinha que bugar. Que droga R2, você tinha que travar. Acho que você usa o Windows Vista. Agora Luke seu viadinho, acho bom você ir lá em cima olhar os dois sols. Porque não arrumamos elenco para continuar esse audiodrama? Lá então, viado Não atendo Seguinte, a primeira cena do Star Wars Ela já mostra o que é a história Que é a luta dos rebeldes contra o império Mas ela já mostra o tamanho do império Perto do, da aliança rebelde Você vê o tamanho a daquele Star Destroyer Star Destroyer Destroyer do Darth Vader Vindo pra cima daquela navezinha micro Da princesa Leia Esse aí é o Colosso que vem te acordar Pô, cara Ai, que se isso, isso ninguém, Ah, cidade. tipo, foi de bom, Tava na ponta da língua, hein? Pô, eu tô esperando horas ah, eu aí pra que... fazer essa <risos> piada. <risos> Já você não passa, por Você tava dando a bunda na última gravação, então fique quieto e aceite. <risos> cara, eu sou o cara que cavuca, tá ligado? Tem um que cavuca e um que toma o oco, tá ligado? <risos> Primeira cena. Então, é dessas paradas, cara. Finge de bênção, não. Não há não é mais A primeira cena do, do Darth Vader também já mostra o que ele é. Que na hora que tu vê o Darth Vader, você sabe que ele é o vilão, porque tudo em volta é branco, e ele, e ele chega com aquela figura negra. <risos> e ele é preto, né, velho? E é ele fala de célebre, e Ele não fala nada, ele chega parado e só toca não, música. Ele fala, a música. A primeira fala, cena cara. não fala, não. Fala, pô. Ele fala, cadê uma porra da ah, rádio é, é, É, fala. Fa Vitor, por favor, eu tô insistindo com essa piada. Então, por favor, agora você pode... <risos> Uma, uma parte da cena de Cadê Meu Headphone, que é uma cena que durante os anos 2000 foi muito celebrada em diversos eventos é, de cultura pop, que existiam em qualquer lugar. Você via alguma coisa referente a esta Wars, Cadê Meu Headphone? Sim. Por favor, Vitor, agora. Tá na edição oh, já. Ô, chatinho? Yeah. Nem contamos ter headphone, não. Olha aqui. Onde você escondeu meu headphone? Eu não consigo respirar! Eu não tô escutando nada. O que, que é? O quê? O quê? Repete. Repete. Vai para lá, não serve pra nada. O negócio é o seguinte. Eu quero meu headphone, hein? E o meu headphone. Não é fone de ouvido, é headphone. Muito bem, crianças que não sabem o que acadêmica e o headphone tem link aí no post, vejam esse vídeo, vocês vão achar escroto, mas na época nós gostamos. Sim. Também Ela tem tempo f... porque a gente não era nascido. É, vai, meu Deus. Não, era o sim, porra, era o sim. Vai tomar. Vocês não são, porra, vocês não são bebês ainda, caralho. Eita. Tá bom que vocês não saíram das fraldas ainda, né? Mas já, já, já tinha internet naquela época. Vai ficar essa briguinha no ano inteiro, tem Vai, vai, o Kodak tá fudido comigo. Muito <risos> Kodak, queremos você aqui, Kodak. <risos> a gente também tem o que? Esses dois fantásticos Palavis. que são o Olivico cômico do filme, que é o C3 po POR2D2. E para parece... de me tossir pro Santos, cara. Que é, isso? É difícil, cara. Você faz sem parte de perceber, de velho. Você faz sem perceber, cara. Liberte-se desse, desse, dessa agonia, cara. Outro dia eu acordei aqui em casa, tô com o despertador. O mês vim escola e pau. Minha, irmã acordou, minha mãe acordou, veio me cumprimentar. Bom dia. <risos> Eu, bom dia, tudo bom? Que bosta, Sem perceber, cara. Tá, tá, Tá escuro também, eu vou parar um pouco. Aí a, a princesa Leia aparece falando aquela mensagenzinha passando pro R2-D2. Que eu nunca entendi por que, que a mensagem chegava bugada pro Luke. Porque por era uma câmera VGA, cara. <risos> <risos> é, mas... já, já era digital, mas era bem Tipo, tinha interferência ali. Porque realmente é uma boa pergunta. Por que tinha interferência Por naquela porta? Por que, cara? Porque isso era uma gravação ao vivo, né, cara? Não tinha interferência. Não, Não tinha... era um link ao vivo, né? Era cara... uma só uma gravação. Não era uma live do YouTube, era só uma gravação. Ela ligou a câmera, gravou e pá. Cara, a live cara... do YouTube, principalmente com o Hangout, é uma merda. Ah, é sempre uma merda. Nossa, cara, é horrível. Meu Deus. Alguém já parou pra pensar? Porque se eu for olhar todo o filme, cara, tem uns erros escrotos que é só coisa de, de, de FDP tá ligado? Mas foda-se. É... Como que eles passavam o radinho pros manos de uma galáxia pra outra, cara? É, ah, mano. porra. Não, peraí, peraí. Aí. 3G, né? Skype. Pô, 3G do brasileiro. É, velocidade é. ninja, tá ligado? Pá! Não, falou, cara, chegou, se... você delay. Não, vou contar aqui. Eu sei que isso se foi uma piada. Mas você Não tem que pedir peça suas piadas, passa. <risos> Porra, os caras estão na tecnologia, os caras voam no espaço, cara. É Eles meu, viajam galáxias, é o sistema. A Velocidade oh, da Luz. Vai ter boa... Não, via... a, o Radinho, a... o Radinho, cara. A nossa querida, a nossa querida... Da luz? Não, a nossa querida, Não, a nossa querida, a minha voava a Mach 7 da Velocidade Sim. da Luz, como assim. O Mach 4, o Mach 3, o um negócio assim. É rápido E cara, vo... você... quando freava? Cara, você não vai imaginar que os caras podem se comunicar, cara. O celular tá aí até hoje, pô. Todo mundo liga pra todo mundo. O é, Whatsapp fez isso. Sinal fodido, pô. Todo fudido, mundo porra. No Whatsapp, ninguém mais usa a minha mensagem, cara. Quem manda mensagem pro outro, cara? Ninguém manda mais, é. velho. As tecnologias aqui ficando ultrapassadas, cara. Você é, faltou pode o WhatsApp me explicar? No faltou a mesmo. A força sinistra do empuxo satânico quando a bagaça tá indo na velocidade. Max 7 aí como você disse. Ela para bruscamente. PÁ! Era pra... Né? Han Solo você conseguiu sabe? o coração dele, dele né? <risos> e, é porque tinha é, gravidade isso, cara. na nave, né? É mesmo. Tinha gravidade artificial <risos> na Pô, nave. Pô, cara, mas tá. não precisa de gravidade pra, pra, Porra! Não tem que cara, sentido, cara. mas você tá no espaço, cara. né, cara? Não tem que não, é, sentido, cara. É, você não precisa. Você é o ponto de assistir filme, filme, né, cara? Não precisa de ter sentido nenhum, e, na bagaço. Isso aí se assim, chama sim. suspensão de descrença, querido. Sim, sim, sim. E aí... Vocês querem explicação do que é suspensão de descrença pros ouvintes? Nada, Exato, não o que é... Você suspende aquilo que você acredita, aquilo que é real. Faz da voz do poderoso. É você suspende tudo que você acredita. Pega e manda pro inferno, que é tudo só da Caralho, Vitor, desculpa, tô te fudendo muito, na edição Eu vou tá tentar nada. manter a cama. Mas aí, eu, eu queria perguntar uma coisa pra vocês: que aí tem aquela baboseira toda os androides chegarem no look. E aí o Luke vai e acaba chegando no Obi-Wan, graças aos androides. Eu vou fazer duas questões agora sobre o Obi-Wan. Primeiro, em 20 anos... Em 20 anos, o Obi-Wan envelheceu 73. <risos> ah, né, velho? Cara, não Ele sei. Depende, cor, depende, depende, depende. Depende Depende da raça do Obi-Wan, cara. Porque a Princesa Amidala, que depois vem a ser assinadora lá nos episódios 1 um e 2, ela não envelheceu um ano. Não, caralho. Ai, acabou. que delícia, o Obi-Wan tinha 40 anos no episódio 3, quando acabou, velho, Começou o episódio 4... Um Ou será? Anos, porque... Você já, já ouviu a teoria, a teoria de tem uma louca da vida? Que quanto mais rápido você tá e pá, o tempo passa devagar pra você... É, cara, ó, isso aí... Interestelar, dependendo... Depende do, do, do planeta lá, do, do... Como é que é o nome lá? Isso aí, rapaz. Sim. Olha só. o Kodak cara. mandando bem pra caralho, caralho viado. Hein? Assistiu Interestelar, hein. <risos> é sim, Interestelar é foda é, pra caralho. É foda, é foda depois, é é pra caralho vezes, cara. mesmo, cara. Eu sou o 5, tem aqui, cara, é muito bom. Outra coisa que eu tenho que falar sobre, sobre o Obi-Wan é o seguinte. Presta atenção, Kenobi é um nome que... Obi-Wan é Kenobi, o Kenobi é tipo Silva, na galáxia. Todo mundo tem Kenobi no nome, mas... nós só conhecemos um. Sim, mas é o seguinte... O Peraí, cara... não onde tinha essa informação, Victor? Peraí, como assim, Sim, mas a gente é, só deu um eu também com o Pior que eu, é, é, Mas foda-se, o Pô, Kenobi... Pô, velho, você mas tá, tá falando se coisas sem nexos, já, Presta cara. Presta atenção, vai, vai, eu vou checar se lá, se vai fazer, fazer sentido. sentido. Vamos lá, Como vamos vai? tentar. Né? Kenobi, esquece o Kenobi. Pô, Mas o nome do cara é Obi-Wan. E aí ele pensa, não, vou ficar escondido do mundo, que ninguém pode saber que eu existo, que eu preciso ficar vivo pra ajudar o futuro, não sei o quê. E aí o, cara, o nome do cara é Obi-Wan. E ele muda o nome dele pra Ben. Por que ele mudou o nome não Sei lá, então, Roberto. Ben é João. Ben é, ben João. Nome, velho, escroto, ben é do... João, João. É, é equivalente ao nosso João. é. João Kenobi, mais genérico da terra, tá ligado? Mas Obi-Wan, Ben, Obi-Wan Kenobi, Ben Kenobi, na hora ele lembrou, caralho. E o Luke também é um idiota, né? <risos> Obi-Wan Kenobi, eu conheço um Ben Kenobi. Será que é a mesma pessoa? O velho Nossa. Ben Kenobi. Nossa, velho. Alguém aí? <risos> Esqueci. O quê? eu que tô bebendo, vou falar. É, velho, pecado, sério cara. mesmo? Ah, lembrei, lembrei, lembrei, lembrei. Diga, diga. É, eu, Uma coisa que Caramba. eu fiquei muito chateado, escrotamente, puto, emputecido pra caralho, foi a luta de sabre de luz ridícula dos Dark Vader e Obi-Wan, velho. Meu essa... Deus. Por que essa cena? Não, Mas aquela não, cena. Aquele morre, tá ligado? Aquela cena sim, é que ele morre, sim, quando sim, ele já tá tiozão. Por que, velho? Ele morre, ele sim, sim. explode, ele some, ele some, velho. Ele, ele sumir, sumir é legal, véio. ele sumir é legal porque é, tem aquela legal, parada véio. do episódio 1, 2 e 3, eu não lembro de qual filme que é, que o Yoda fala que eles aprenderam como sim, sim, ele desaparecer imita, e viver no, no plano espiritual, sei lá, viver pra sempre é, no espírito. É, é, E aí é, é isso feliz. que ele faz naquela hora ali, ele vira o um espírito pro resto dos filmes. O problema é que você botar dois caras velhos pra lutar de saber de luz, velho, é ridículo, <risos> Ele, não seu, é velho, o, os movimentos dele o, de calma. tiozão, todo é dia. É uma assim, co coreografia é ridícula. Gente, véio. gente, calma. Não, não é questão de serem velhos. É questão da época. Na época. de Claro, velho. O segundo pô. filme é quase da mesma época. E a luta no de sabre não é tão zoada porque tem cara no novo lantando de sabre, velho. É porque. Não, cara. Não, não. Também. não gente, tal, talvez, talvez. Tal, você, você, porra, se você ver episódio 1, 2 e 3, é uma maluquice de sabre. Não, mas aí é porque o Jerry Lucas, nosso Locomia, e ficou aquela porra escrota dos caras do Locomia toda hora. Foda. Mas isso, não, não é porque são velhos, tipo, uh, talvez também, porque o cara é um ator de teatro, não tá acostumado. Mas, pô, tem muita ator velho aí hoje em dia que, porra, manda bem pra caralho em, em artes marciais. Sim. Talvez seja da época também. ah não sei seja uma coisa, o Obi-Wan e o Darth Vader estavam tão foda, mas tão fodas, que eles guardaram energia e estavam o tempo inteiro estudando o adversário. Por isso que estava aquela lutinha lenta, coreografada, só Sim, como você disse, ele desapareceu porque ele entendeu o sétimo sentido, O oitavo sentido na verdade, e descobriu como ele pode entrar no mundo dos mortos e voltar à vida. Sim. Exatamente assim, Cavalos e Digo. <risos> Aí a gente tem o que? Tem o Obi-Wan tentando explicar a história. E aí, começa as mentiras do Obi-Wan explicando a história pro Luke. Puta que pariu, o Obi-Wan é o cara mais depende, mentiroso do universo. Depende da mentira. Da mentira, Qual tudo mentira que, que ele fala falando? é mentira. Ele chega pro Luke. Mas você tá levando em consideração o episódio 1, 2, 3? Sim. Ah, tá. Mas aí não é mentira dele, é erro do Lucas. É, é, é mesmo, né? Por exemplo, por exemplo. Ah, eu conheci o seu pai e ele era um grande piloto. Eu vi ele correr. O Obi-Wan nunca não, viu ele não, correr. Não, mas não é erro do do do, Dart, do George Lucas porque o segundo filme desmente o que ele falou. Porque o Obi-Wan falou que o, Darth Vader, que o Darth Vader matou o pai dele. Na verdade, o Darth Vader é o pai dele. Então. Não, mas aí ele tava, ele tava protegendo o Luke. Tá mentindo pra ele, mentiroso, filho da puta. Não, mas ele tá protegendo o cara, porra. Vou falar, porra, teu pai é um cara fodão, bad motherfucker. Não, não, fala, não pode falar. Eu sou, sou a favor da sinceridade, cara. Eu tinha que jogar não na Não pode, pô. cara. Ele, ele é um merda. O Luke é um merda que tá treinando velho pra caralho. O obi cometeu o um erro duas vezes. Ele treinou um moleque velho pra ser o um Jedi. A questão do, do do piloto foi o erro do Completamente erro do Jorge Lucas. Sim. Que era pro Obi-Wan tá vendo a corrida do, do Anakin em vez do Qui-Gon. O Qui-Gon que tava vendo... Alô, ela, alô, alô, alô, alô, alô, alô. alô, alô, alô. Boa, ele tá ele falando, já, cara. A gente já viu, cara. Eu tô falando. Eu tinha caído, cara. Boca. Diga do Qui-Gon. O problema é seu, pô. <risos> Continua do Qui-Gon aí. O Qui-Gon tava assistindo o, o Anakin correr. Era pro Obi-Wan tá ali junto ou então o Qui-Gon tá lá na porra da nave e o Obi-Wan tá ali assistindo. Sim. O erro foi do Jorge Lucas, não foi do... Da, da, do, do quer dizer, teoricamente foi o erro do Lucas das duas vezes, mas Sim. dessa vez foi o erro do Jorge Lucas. Dessa vez, mas quase tudo que ele fala pro Lucas é mentira, cara. Quase tudo. Eu não tenho de cabeça, mas ele chega e fala pro Lucas, tipo, essa parte dele ter falado que o pai dele era piloto, sendo que o Anakin nunca foi piloto. Não, ele era piloto, pô. Ele era piloto. Eu acho que era, pô. Eu caralho. Ele, era, pô, ele corria. Mas ele falou que ele... Desde era... que ele pega um hat-swing no final. É. No é. É, velho. Ele, pô, ele faz um estrago na nave dos caras, velho. Tanto que no, no segundo filme, no episódio 2, o obi -Wan até comenta. Porra, tu ainda vai matar com essas essa manobra maluca que você faz. É, é isso mesmo. Amor, hum, é. E em questão do... Eu esqueci, continua <risos> Tá bêbado. Tá loucaço. Não, tô bêbado, eu tem muita de gente de falando de aqui, opção, <risos> Tem muita gente falando aqui, eu fico perdido aqui. com fez atenção que um aí. Cala a boca! E aí tem uma cena do, do Obi-Wan entregando o sabre de luz pro Luke. E aí, certo. isso também é uma mentira, porque ele disse que aquele sabre de luz era do pai dele e o pai dele queria que ele levasse aquele sabre de luz com ele. Porra nenhuma, caralho. Ele me depois que ele cortou três membros do cara e pegou o sabre de luz do cara. Ah, de novo, cara, de Porra, novo. velho, porra. De novo, ele não, ele não quer falar que o pai dele era um filho da puta, Fala. caralho. É melhor falar, que, porque ele não Que matou a mãe dele, porra. Matou a sua mãe e eu matei, eu quase matei o seu pai. Na cabeça dele, ele tinha matado o pai dele, né? Tipo, pô, eu matei seu eu, pai eu, porque as pernas não, dele é, queimando eu, e roubei o sábio é, dele, toma aqui, ó. É, é, é, é, roubou o sábio dele, realmente. <risos> E aí o Luke ativa o sabre de luz, não sabe nem o que tá fazendo, né, velho? E aí tem uma cena que eu vi um vídeozinho, animação na internet, que o Luke pega o sábio de imagino, luz... Eu imagino, rápido, deixa eu falar. Diga. Porque às vezes você vai falar isso aí, você vai me fuder, ah. muito obrigado. Eu, quando eu vi essa cena dele tirando o sábio de luz, célio, porque, tipo, o margulho só desbarrar já pica no meio, tá ligado? Sim. Eu ficava imaginando, tipo, o cara acabou de pegar um sábio de luz, velho. Ele vai fazer os movimentos satânicos dele assim, escorrega da mão e bate nele e... <risos> Morreu. Então, exatamente essa animação, o Luke pega o sabre de luz é e um no desenho. E aí ele, tipo assim, sabe quando você pega uma garrafa e olha pra dentro dela assim? Ele faz a mesma coisa do sabre de luz e ativa sem querer. Pá, através da cabeça dele e cai. Pô. Aí fica todo mundo olhando. Fica com maior aquele climão, tá ligado? Não, velho, já era o filme, mano. Que porra. E aí a gente tem o quê? Tem o, o Luke <risos> o Luke vai pro... Ele conversa hum. com o b e mesmo assim, não aceita ir com ele, né, caralho. Não aceita ir procurar a Princesa Leia pra resgatar ela, pra conseguir derrotar o isso caralho. E aí ele resolve voltar pra casa dele, só quando ele volta pra lá, não tem mais nada, morreu todo mundo. Hum. É, cara, cena muito dramática e tristezinha, e é tocou o coração. É importante a gente elogiar o John Williams, que é o único cara com experiência que o George Lucas chamou pra fazer. John, o John Williams? Williams? John Williams. e Deputado? Não, é o de Tressa mesmo. <risos> <risos> ele faz a trilha sonora do filme E aí já tinha feito aquele tema da força Que é o melhor tema de Star Wars pra mim Que toca quando o Luke olha pros dois sols ali Os Dois sóis Naquela cena. Dois sols você é foda, é foda, né, dois velho? Sols, Como é que é? Doi, do, dois sols, sóis Dois é Sóis dois sols. <risos> o quando animal Quando o segundo sol chegar <risos> Da .A. As é, quando ele olha praquilo, pros dois Sols, aí toca o tema da força, que porra é de arrepiar, velho. Aí ah, tocou a caça a <risos> Essa cena pra mim, ela foi... Dest... Eu, não, eu não tinha percebido essa piada, desculpa. Essa cena, essa, essa cena dele olhando pros Sols, foi pra mim destruída com a animação que eles fizeram do Family Guy. Fizeram a animação com o Family Guy, zoando o Star Wars. E aí, na hora que o Luke, o Luke é aquele gordinho filho do Peter Griffith, e aí na hora que ele sai... Assim, ele começa a olhar pros dois sols assim, aí começa a música da força. Tanana, e aí ele vai e vira pra trás e fala, senhoras e senhores, John Williams. Aí tá o John Williams assim, e a orquestra no meio do, do deserto. Qual que é a música do John Williams da trilha sonora? Aí. I feel I was afraid, I was petrified. Não, cara. E o sol, timbre vocal, cara, isso Sim, foi maravilhoso. Foi. foi... Não. Foi Vocês não pegaram a referência, né, cara, da Glória Game? Podak, podak, com todo respeito aos fãs. Que ontem, um podcast agora, eu preciso dizer uma frase que, quando foi dita pra mim, ela bateu fundo no meu, no âmago do meu ser. Recolha a sua insignificância, recolha a sua insignificância e mantenha esse calado. Obrigado. Você foi cruel. Vai, louco, vai, louco. Tô pensando no outro cara. Vai, Vitor. segue, Adiante. Aí Como vocês fazem isso comigo, cara. Aí a gente tem... Porra, tu tá pedindo, caralho! <risos> e a gente tem... Eu sou ser humano também. A gente tem aquele Mind trick Que o Obi-Wan faz com o Stormtrooper. Isso é maneiro, isso, isso é, é maneiro. Isso é foda, isso cara. É que eu queria muito mais ver disso no episódio isso 7 que vai ter pra lançar que eles estão andando no carro e o Stormtrooper para para pedir verificação de visto né passaporte essas coisas é o PM do Rio documento é a militação senhor e aí na hora que na hora que o Stormtrooper chega nele ele faz tipo professor Xavier tá ligado? o obi quase põe a mão na testa e faz A mãozinha não... dele, ali a mãozinha. Caralho. Eu ia fazer muita merda se eu fosse um Jedi, filho. meu filho. Eu, é, cara, eu... eu ia chegar na mina assim, tá ligado? chegar na Kodak, mina assim. quanta de moleque você ia comer com o My Truck? Nossa, <risos> velho, eu ia ser um mito da cara, nossa Cara, você, você sabe que é maneiro? Essa cena foi, entre aspas, homenageada naquele filme Madagascar, que os, os pinguins eles fazem, você não é, viu nada. Sim. Eles fazem a mãozinha. Ah, cara, é muito bom. Exatamente viravam, isso. Ele, Tipo, nós, é, o, o Obi-Wan, nós temos documentos, sim, vocês têm documentos, você vocês sim. vão deixar <risos> nós, a gente passar, sim, vocês podem passar. <risos> aí eu, caralho do diabo, é um velho foda. E mano. o Luke fica calado, tipo assim, tentando imaginar, o que esse velho filho da puta fez? Que que... Eu, tipo, porra, o que você fez, caralho? Uma que porra é essa? Me ensina a fazer essa Tem parada aí. Cumba, e aí eles chegam, eles chegam, depois dessa cena eles chegam na cantina, né? E aí tem aquela musiquinha sensacional da cantina. Não, eu acho isso melhor. A música no fundo seria melhor que Sim, sim, sim, claro. Mas você vai tentar mandar aqui não, porque aqui quem manda sou eu, entendeu? Você vai mandar lá no seu. <risos> o Diota manda pôr na edição e velho É porque eu tô falando por cima dele Pra ele não ficar falando besteira de mim aí Ah, yeah, yeah! do iê E aí, toca o Google, cara Essa cena, eles têm um, um, As cena deletadas do DVD Que eles inventaram demais Essa cena Colocaram alienígenas demais e eles Ficou tão nojenta a parada que eles colocaram Um grilo gigante o que, é que, é que, que o George Lucas Sim, velho, mas eles extrapolaram tanto que tem uma cena cortada Que o George Lucas quase vomitou, velho <risos> Olhando essa porra. Peraí, peraí, deixa, deixa eu entender. Eles botaram uma parada muito zoada. Sim. O Jorge Luque te mandou botar e ele achou ruim. <risos> Sim, não, ele, ele não mandou botar, ele mandou os caras criarem alguma coisa sobre alienígena, configurina e os caras tiveram liberdade pra criar, tá ligado? Só que aí eles exageraram demais, ele Isso. ficou muito Mas nojento. É, é Vitor, esse é que é o problema. Se você der liberdade ao seu subordinado, no caso do Kodak, Sim. vai ficar uma merda. Então fica a dica aí pra, pra líderes de podcast... <risos> E tem o um nome cara, a zelar. Eu amo é você e Deus comigo, também. Tá muito <risos> <risos> O cara é um, um. Nossa, velho. Olha esse cara fazendo merda, cara. Porra, o <risos> negócio é o velho. A vida tá difícil nessa porra de galáxia, viu? Todo mundo sabe que nessa porra de Millennium Falcon é a nave mais merda da galáxia. Eu sei, tio. Ainda tem essa parada do Jaba. Esqueci de pagar aquela lesma gigante. Ainda gastei tudo na sua ração Pedigree. Nem vem sua bola de pelo. Já falei pra você que essa porra de ração não faz diferença. Agora para de desespernear aí, seu macaco imbecil. Anda, tenta achar alguém nessa espelunca que queira uma viagem. Tchooey, <risos> só não me aparece aqui com nenhum velho. É aqueles tais de judeus, é, Jedi, né? Ou sei lá, só não quero ninguém falando essa porra de força comigo. Já deu desse negócio, velho. Cena, nessa cena da cantina, continuando a melhor cena do filme, que é a apresentação do Han Solo pro público, né? Cara, o Han Solo é muito foda. É o melhor personagem da trilogia pra mim. Do, do, do é porque do, ele é o da, lixão da parada, tô ligado. Da, da sextologia, cara. Sim, porque sim. Ele é o e desse filme também, malando, cara. É o melhor, cara. Sim, e aí. Cara, ele é muito foda. Ele é muito foda. E aí, o, o Obi-Wan chega, Obi chega pra recrutar ele, né? O Obi-Wan chega pra recrutar ele e ele fala. Você nunca ouviu, tipo assim, a gente precisa de uma nave rápida. Você nunca ouviu falar da Millennium Falcon? <risos> Falando. Não. Né? Aí não. o cara fica tipo assim: não, não, eu deveria ouvir, saber? Eu deveria ter ouvido falar dela. Ele podia ter feito a multidão. o chega né, a tentar. A é, ele, ele tenta usar o MyTrack nele? Ou não? Não, ele diz, ele diz pro Luke que só funciona com pessoas de mente fraca, né? E o Han, Solo, um cara Han Solo é um pra caralho. O caralho. é carioca, né, cara? <risos> o, Han Solo, o Han Solo morava ali em panema, É, morava mesmo. Ele, ele surfava pra caralho. Ele é um filho da puta. <risos> Todo mundo fala que Sim, conhece cara. o Han Solo por ele ser um piloto e ser foda, mas o Han Solo é um dos caras mais inteligentes do Star Wars, né, velho? E mais patife também, Porque ele fala. Celebrado. Ele fala todos os ele idiomas. Um ele fala todos os idiomas que existem na parada. Ele entende o que, que o e fala, ele entende o que, que o Jabba fala, ele entende o que, que o R2D2 fala. Pra nova Cara, geração. Pra, pra nova geração, só desculpa, é, Kodak. Pra nova geração, falar, ele é o, é o Peter Quill, o Senhor das Estrelas, desse novo. Sim, desse tem, muita novo de Galáxia. É, tem muita referência. Tem ele, muita ele é um, Aquele malandrão que você viu, o Peter Quill, é totalmente o Han Solo. Até um pouco, um pouco mais heróico. O Han Solo tem um pouco mais. Um Mas o Han solo é mais foda mais foda, ele não tem um limite dica diga né? diga Kodak o que eu ia falar era do, do, do Chewbacca, velho, que ele tem uma força sobrenatural do capiroto <risos> mas, você pode reparar que embaixo daquele pelo deles, que porque você olha eles e fala, puta, bicho grande boladão, tá ligado? ele é magrelo, um cara, o ator que veste a roupa do Chewbacca é um magrelaço, velho é, é só um eu cara ficava alto. vendo O braço, os bracinhos dele fininhos, assim, aqueles bracinhos atrofiados, levantando o pessoal, tá ligado? E ficava tipo, what the fuck, velho? Ele é só Esse alto, bicho ele é, é mesmo. É, é sobre humano, tá ligado? No é. O, le o, legal, o legal de falar de Chewbacca do Han Solo que teve uma cena que foi filmada no camarim do. do... Como é que é o nome do filho da puta? Harrison Ford? Sim. É, quando, ele, quando eles foram lançar Cowboys e Aliens que tipo, a, a intenção é dizer que o Chewbacca pegou a Leia e o, e o Harrison Ford tava puto. E você é filho da puta, você pegou a minha mulher, mas agora eu sou foda, tô fazendo um filme com o James Bond de novo aí, você quer? É bem legal falar disso aí, porque é muito engraçado a cena. Sim, eles têm uma relação muito interessante, o Rassolo, com o Tchubac. Ao mesmo tempo que ele hum, escrotiza. Hum, não, é amizade, cara. Eles não não rolam, Sim. Não rolam. É só é só amigo, amizade, né? Só, só amigo que sai pra cima. O Rassolo é macho. Cara. O Rassolo é macho, ó. Pra caralho. Ele cara. é goi, velho. Você quer goi? Não, não é, cara. Não, não sei, é. o que é, o, o, é goi? você, você sabe. Ó, oh, goi o que é, é o é goi seguinte, cara. Eu abrir aqui um vocabulário extremamente extenso. Cara, goi é o cara que é hétero, que tem uma namoradinha. Só que ele também gosta de dar uma. Tá ligado? Você conhece. Só que... E, e claro que eu conheço, cara. Eu sou o mestre dessas paradas, cara. Sim, a experiência. O Jair aqui, ó. Por que você não, arruma, rumino, cara? você não arruma um rapazinho bacana pra você? Eu já arrumei, velho. Vem, rapaz direito, a gente já, já piada, a gente já fez essa piada. <risos> a gente já fez essa piada. A gente já fez essa piada. Para com isso, cara. A gente já fez isso. Repetindo, insistindo na piada. Não, não, não. A gente já fez essa piada. E aí, a piada. aí, eu vou citar esse ponto interessante, que é quando o, o Luke chega perto do Milênio Falco, ó. E aí, tipo, ele me imaginar que era uma nave foda, né? Ele, que porra é essa, velho? Cara, eu é não sei gritinho. por que, que ele falou que porra é essa, porque eu achei foda pra caralho aquela porra, velho. Não, a gente acha foda, é, mas ah, é, na... é. ela não tem visão periférica nenhuma, se você for para pensar. Cara, a não foca é, né? Foda. Eles não tem como Cata olhar pra trás. Modric. A Belém não fala com o Fusquinha. Eu fusquinha da Galáxia. <risos> é, é escrota pra caralho. É que é... Quem é foda é o Han Solo, a nave é uma merda, É. Velho. O Lando também. O Lando uhum. também é foda. Porque o Lando o consegue Lando... botar a melhora. Ele é negro consegue. de bigode, fera. O Lando... Eu tenho o respeito o, Lando, de... o único foda. negro da galáxia. É, eu tenho certeza. O Lando, o Lando é o So Glow. <risos> Lembra do Sou Glow, do filme do... <risos> Igualzinho. Lembra do filme do... O Príncipe Nova York. <risos> so é o Lando, cara. Igualzinho, velho. Cara, ele parece com um... Com com o Ed Murphy, velho. Inclusive, Com e o cabelinho, do, tá não, ligado? Eu tô falando, você não viu a porra do polícia de Nova York, Odak? você não sabe o que eu tô o falando? De Nova York é o Ed Murphy, caralho. Nunca vi. E cara. também tem, ele fez também, cara, o Harvard Dent do primeiro filme do Batman. Caralho, cara. É o caralho, Lando. Cara. É, é muito é o Lando, merda. E, e é ele o Lando. não tira o bigode pra fazer o Harvard Dent. Isso que é merda. Tanto que isso é muito foda, cara. Tipo assim, ah, vamos o, o Tim Burton ou a Warner, não sei, uma curiosidade que raramente. Tim Burton. É, não, então a Warner também pode ter convidado. Tim Banta, você não sabe, foi o Tim você tava eu vi o um documentário Tim Banta diretor, caralho Mas ah, ele é autoral, ele escolhe os sabe. atores do filme Ah, desculpe então, falei besteira <risos> Tim Banta convidou lá o nosso querido Lando Pô, você vai fazer aqui o Hoverdance De repente no futuro mesmo você vai se tornar o Duas Caras Teve três, dois filmes do Tim Banta e ele virou Duas Caras Duas Caras, Mas como amigo. é que seria Como seria o nosso querido Lando Metade do bigodinho mal Metade do bigodinho normal. E ah, Ia ficar chamuscado, né? Ia, não, depende da, da, de como ele virou Se que fosse cara. que nem o do o, o Do da, do chumar Esse brinquedo do bigode, tá ligado? Um lado azul, outro vermelho Sim, ó, e aí, hein Ia ficar estalho pra caralho, hein <risos> Ia ficar louco pra caralho Ele ia puxar Entendi, o bigode assim, uma dar, dar uma lisada no bigode Ia deixar azul e vermelho <risos> Olha aí, olha bigode aí Bigode baitu <risos> <risos> Aí, fica uma merda Não há ele Não há ele Não há ele Aí, o que acontece? Eles vão pra aquela missão de, de resgatar a, a tribo full da, da Leia. Na época, não era tribo Naquela full. Na época, ela era sensual, cara. Olha. Você respeite, respeite nossa princesa. Caralho, só no terceiro filme que ela fica gatinha, velho. No resto, ela é muito outra... feia. Não, não é não, cara. Não é não. Não é muito feia. E ela passa uma maquiagem tão escrota, velho. Você tem um péssimo gosto pra mulher. Ele é viado, cara. Você não sabia disso, não, pô? Não, cara, eu não sei se tem preconceito besta quê, também. Cara? Que é viado aí? Nós três, vocês não vão falar nada esses dois também, não, viu? Peraí, que viado, gente? Cara, aí, todo todo mundo. mundo. Tem um vibrador em casa aí, hoje o Wilson Mendes, o ou outro aí, é um ah. bode, de, de, de, de, de. tá ligado? Cara, um tabaco, o bem... cara que não sabe o que ele tá falando, cara. Eu tô é, bebendo e por... ele que tá bêbado, Tá enrolando a língua. Na verdade é porque ele, ele conversa em código, então é meio difícil entender. Ele sabe o que ele tá fazendo, ah, mas as tá. pessoas não, entendeu? Ah, por isso, cara. Eu... <risos> é a palavra que ele fala nos outros podcasts. <risos> Kodak, te amo, cara. Me e amo, quando, cara. Ele, quando, eles vão, quando eles vão resgatar a princesa, que o Obi-Wan resolve dar uma de louco e sair pra lutar com o Darth Vader, que não tinha necessidade nenhuma, velho. Horrível. Primeira tá ligado a Guerra dos Mundos, velho? O sábio dele é Sim. Guerra dos Mundos, passa assim, só fica a roupa. Eu não gostei daquilo, não gostei. Era pra ter cortado a roupa, né? Velho, porra, velho, você me explica. Ah, mas ele desapareceu pra aparecer em forma espiritual do capiroto lá e pá. O Anakin, quando morre, lá aquele o capacete, fala assim, eu quero te olhar com meus olhos de verdade. Mim, mi, mi, viadagem. Ele, ele morre desaparece. normal, ele morre e não desaparece, velho. Então, o Yoda. Pundas. O Yoda desaparece. Mas na verdade ele deve ser o um jeito. Ele deve saber fazer de um jeito diferente, né? O Obi-Wan É, né, velho? Faz sentido. Assim. O lado negro daquele jeito lá e pá, e os outros. As putaria de... louca. Mas nesse filme o Darth Vader nem é tanto vilão quanto ele é nos outros dois, né? Normalmente no segundo filme, não. nesse ele é mais... Ele é meio que um comandante ali do exército, que os caras mesmo da... Você viu o desrespeito que os caras tratam ele, velho? <risos> é, autoridade. ele mata todo mundo, pô. Eu vou te matar, eu mato todo mundo, o nego fica com medo, cara. É, mas no, no segundo, no primeiro filme ninguém tem medo dele, não, cara. O cara fala tipo Aqui, assim... Ó. Eu nunca subestime Ele fala com aquela voz, dele nunca subestime a força. Que porra de força nenhuma, caralho. <risos> é, velho, Tomando é igual o pai do Cris fala, cara. O Julius, ele fala assim. É, se você tem medo, você não tem respeito, cara. O medo é diferente de respeito. Eles tinham medo do Darth Vader, não é respeito, cara. Sim. Tá ligado? E aí depois que tem a Estrada da Morte, eles conseguem descobrir os planos da Estrada da Morte. E aí o Luke vai com a, com a navezinha dele bolada... Acertar um tiro que, olha que estratégia escrota, velho. A desconstruir uma nave fuderosa, foda pra caralho, que destrói planetas. Sim. A nave destrói planetas. E aí, <risos> só tem uma coisa que consegue destruir a parada. Essa arma fuderosa. E é um buraco de um metro de diâmetro. O negro não colocou nem uma grade. Dois, velho. dois metros, cara. Por que o cara não colocou um papelão, sei lá, qualquer coisa? Uma madeira, uma grade, qualquer <risos> um papelão, merda. Papelão, é, velho. Um isopor talvez. consegue essa engenharia velho. sinistra, né, velho? Consegue fazer uma engenharia dos capirotagem pra fazer aquela merda lá que parece uma n... lua. do no planeta. Nada. E, e tipo assim, e... se fosse em curva, dentro de alguma parada, não é um negócio reto, é uma linha reta ainda, velho. Na moral. Porra, mano. Tem fazer o okay, quê, né, cara? É, nem tudo é perfeito. E aí tem aquela cena, o... essa cena ah, dos, das naves indo e lutando é interessante a gente falar porque eles tentaram fazer do jeito que tá escrito no roteiro e ficou uma merda. Ficou sem sentido, sem. Ficou escroto pra caralho. E aí, o George Lucas mandou eles assistirem aqueles filmes de, de guerra, Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, que tinha aquelas batalhas de avião. Uhum. E eles copiaram cenas de, desses, desses tipos de filmes. Se você olhar, é exatamente o mesmo ângulo de cena. As naves fazem o mesmo movimento, a mesma coisa. Meu Deus, sabe que eles, aquelas naves padrãozonas, os caças, os Starfighter, Fighter, da bola e dos bagulho do lado? Você cara, já reparou meu. no barulho de merda daquilo, velho? Parece, ah, parece o Jailson gritando ah, pra É isso aí mesmo. Ah, Ai, parece parece um, velho, o Velociraptor gritando. Parece mesmo. É, velho. Não, <risos> o que eu acho escroto dessas escroto, naves cara. é que os caras que pilotam essa porra não tem o mínimo condição de sobreviver, né, velho? O cara tá indo em direção à morte. O cara tá pilotando uma nave que é uma bola com duas paredes do lado. Ele vai reto, em, reto em direção à morte. É, é os negros na frente de Batalha das Guerras, né, cara? É preconceito também, o lado negro lá e, entendeu? Da referência. Okay. A referência louca aí. A X-Wing ainda faz sentido, porque é, é tipo um, um caça, só que... É, é parece um turístico. caça, assim Ainda faz um pouco de sentido, né? Bem rei low 4, cara. Rei low é uma coisa. O Han Solo tinha ido embora por causa da questão do orgulho, já tinha conseguido dinheiro dele, foi embora com o Chewie. E aí ele, ele foi, mas cara, sentiu remorso, cara Sentiu remorso e voltou nessa cena E é interessante, porque os pilotos de X-Fing são tão merda Que só sobrou o Luke e o Biggs Que é o amigo dele, e esse amigo dele só sobrou porque ele arregou O que? O Biggs? <risos> é, na é guerra o, é, é o, sempre assim né, o o sempre o com os É, o Guilherme Biggs <risos> Biggs não, né? <risos> <meu> cara Biggs, <risos> Biggs é Ei, não. Ai, meu na Deus investe que ele conseguiu fazer a piada <risos> Cara, por que que tu... Ah. Mano, você tá calado demais, cara, tu, tu já parou de... Já? De... você tá ensinando que eu uso drogas, não, cara? Não, drogas não, não, eu não, não... As Eu tô são lícitas. Eu perguntando posso te processar, eu, eu tô gravando respirar, aqui, cara. Eu posso te processar. Não, cara, eu boto no multi que pra não dar problema na, na, na, na gravação. Eu sou um profissional. Ah, então beleza. Aí <risos> pessoal que reclama, tá ligado? Aí isso você... aí. meu Deus, vocês vão sair é. na porrada um dia ainda. Não, eu tô cagando um para esse cara. Sim, <risos> Pô, e cara, aí? falei, acabei de eu, falar que nós se reclamamos, você vai falar uma merda dessa, que que é isso, cara? Você fala por você, cara. Eu, eu não consigo você falar não tem um mínimo de consideração pela vida? Cara, eu tenho, por isso que eu tô te zoando. Que a vida, que vida é isso, tem que a vida é amor, vai vida alegria. Vai tomar cu, vai embora, vai tomar um cu. Ah, vai embora, vai lá, vai dar dar vai bunda, que nem você tá fazendo. É, não, cara. Bora, vou carregar o celular <risos> ali. <risos> <Pai>. <risos> Ai, a gente tem que falar da festinha do fim também que toca o melhor a melhor trilha sonora da história do cinema. Eu falo com propriedade. Eu quero que você me apresente a trilha sonora melhor do que, do que o tema da força que toca no finalzinho na festa, velho. Me lembra o filme do me lembra... Bob Esponja. Vive no abacaxi, ele mora no mar. Mas Bob no, Bob no cinema do. Bob Esponja, toca. coça quadrada. Eu... E nessa festinha do final tem uma cena muito preconceituosa, sabia? Pera aí, ô, ô Vitor, só, só me lembre da festinha do final, porque eu tô perdido aqui. Eu tô lembrando da festinha do, do, do terceiro filme. É o seguinte. Não é a festinha, é uma condenação, que eles derrotam a estrela, destroem a Estrela da Morte. Aí tá é no, um no que... quarto filme já? Não, é no primeiro filme, é Rui. Não, mas não é a festinha do final, destroem a Estrela da Morte e aí eles recebem medalha por causa disso mas isso acontece porque o Diogo Lucas não tinha criado a história dos outros dois filmes, então ele queria encerrar esse filme como um filme fechado porque se não fizesse sucesso e não avançasse, o filme seria um só e ele, entendeu? Aí mundial, fez, nem... como, como fez sucesso, ele continua a história mas, porra, não tinha como fazer a parada, ser contínua contínuo contínuo e aí... contínuo. <risos> contínuo ela não era contínuo contínuo, contínuo. mentira, mentira Essa... <risos> Mentira! E você é UM filho da puta! Seu filho da puta! Caralho, depois de gravar, isso eu vou ficar meia hora pensando nisso. E Sim, aí o seguinte. Pera, pera aí, peraí. O Eli, cadê? Ô Júlio, Júlio, qual era o nome do contínuo lá, que? O eu... Peixoto? O Peixoto! <risos> o Peixoto! Ei, meu Deus! Vamos. Isso, cara, Star Wars Peixoto. agora é que mas. Pera aí, peraí. Aí. Peixoto, ele não era contínuo, Peixoto? Contínuo! Contínuo! <risos> Mentira! <risos> tá, continuou, cara. É dele. Complicado. Isso é muito bom, cara. <risos> velho escroto voltamos a nos encontrar o quadrado o, o círculo está completo agora quando eu o deixei eu era apenas um aprendiz agora eu manjo das putarias é naquilo não, não manja mais que eu <risos> Pode vencer se me atingir, ficarei mais poderoso do que posso imaginar, seu asmático. Se deixar um fraco, velho. O Luke tá vendo, cara. Olha só. Vai parecer que você me matou e, na verdade, vou passar o resto dos filhos mentindo pro seu filho trouxa. Agora, tchauzinho. Não. Não grita, caralho. Puta merda, Eu quero subir o velho subiu mesmo. Fazer essa porra, não olha. Corre, Luke, corre, porra! Aquela bicha velha nos ligou o trator. A viagem vai ser mais rápida que o gol da Alemanha. Agora vamos! eles estão eles toca aquele tema do Star Wars que eu já coloquei em edição e eles chegam pra receber medalha só que nessa parte tem uma cena muito preconceituosa que é o seguinte quem salva tudo o Luke o Han Solo e o Chewbacca o Chewbacca é copiloto piloto da Millennium Falco ajudou a salvar só que só quem recebe medalha é o Han Solo e o Luke o Chewbacca só recebe um carinhozinho um cafuné na cabeça e tchau. cara era um macaco um peludo um escoroto de outro planeta que, que ele era um não é da raça ele se... O Ah, não. Sim. O Hulk, peraí, peraí. O, é o, Uke, o Uke, sim, cara. Era o é o O Chewbacca era o quê? É um Hulk. Só que o nome dele é Chewbacca, ali, ó. E os ursinhos Gummy's lá. Nossa, ele agachou. Eu viajei, tô do, viajando. Do terceiro você viajou, cara. Eu viajei, foda-se. É, bebida. Tem aqui, aquela tô, guerra, o cara do O Duda. O Will tá no planeta do tio, cara lá. Os outros maluco peludo dando porrada nos tanques loucos, escroto que parecem um elefante. Esses caras eram o pai de família. Que de delícia, <risos> <beleza>, cara. <risos> ai ai ai, meu Deus. Essa cena essa cena é muito preconceituosa, cara. É escroto, porque o nego deve ter chegado e perguntado pro Chewbacca tipo assim. É, quem ajudou a salvar o mundo aqui? Ai, o Luke. Ai, o Luke. Chubac, eu! Aí o Han Solo, eu. Chewbacca. Oh, não, não, nossa. não. É assim, oh, né? Você não, não sabe nem mais, gente. Olha o coxê agora. Momento Demência. Momento demência, apoio, <risos> Masturbadores do Kodak. Carregue seu celular, né, velocidades incríveis. Olha aí, referência. Energia vem, Kodak? nuclear. Cara, se eu tivesse um bagulho desse, minha cidade ia ficar com energia infinita, maluco. <risos> não tá ligado? Eu, velho, eu ia fazer, eu... Nossa, <risos> velho. Você, você não manja, o negócio é com duas mãos aqui. Vai uma, uma aqui, outra aqui, assim, ó. Só só, só, só, só, na, só só soltar de pipa aqui, ó, tá ligado? Pipeira aqui, ó. Querido uma ouvinte, louca, tá se você está ouvindo esse papo no nosso... amigo Amigolhãs, amigo. Digo que se você tiver ouvindo esse papo no easter egg, veja o Dropcast do Zé sobre pornografia. <risos> Falta só a gente elogiar a trilha sonora do John Williams, caralho. cara. É John Williams, cara, John Williams, cara. o que fez. falei Williams, qualquer música dele, né? Fez Star Wars, fez Superman. E no outros. Tiana Jones. Tiana Jones, é, é ele fez da também da viaba, Titanic, não Titanic, não foi? Titanic que ele fez? Não, ele fez Jurassic Park também. Titanic, Pô, eu não sei se ele Jurassic, fez. Não, Jurassic, puta que pariu não, esse velho, filho, vai, que... Ser uma merda. vai, vai mesmo. Mas ele fez Jurassic Park, fez. Porra, o cara é foda pra caralho. Johnny está e... vivo. Hoje. Tá vivo e vai fazer a trilha sonora do episódio 7, caralho. Puta que pariu, isso aí que é bom, cara. Isso que é bom, caralho. Falando em episódio 7... Vou, vou incorporar o Jair Wilson no cinema. <risos> Falando o, em episódio 7, tem uma, uma ceninha daquela parte do que, que o Han Solo fala, né, do trailer. Till We were home. Que o ah. Guilherme Briggs dublou <risos> e aí ele... Para que ele... <risos> Calma que a gente vai fazer a ceninha direitinho. Agora eu vou pedir pra você fazer o som do tio Baca no final. O Guilherme Briggs dublou, que ele é o dublador do Han Solo, do Harrison Ford. E aí ele fez essa cena dublando num aplicativo do Android que ele chega e fala assim. Chewie quero tapioca. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> acho que eu vi essa porra, cara. Eu acho que eu vi essa porra, muito bom, cara. Então, você tem que fazer a voz do Rubens Evaldo Filho. Rubens Evaldo Filho. Não, Rubens Evaldo e Filho, aquele crítico do cinema brasileiro. Ah... Sempre falando do não. Não, não sabe. Não chave, né, não Mojés? No né, Não conchegue, né é, no conchego, é, no conchego, é, no conchego, é Eu no sei, mano. que isso? Caralho, Eu vocês são... Cultura... Caralho, vocês são muito merda. Vocês nunca assistiram o Oscar, caralho. Tu é velho, seu Oscar. Eu sou velho, vocês novo, A gente assistiu Oscar com o... Porra, ter um batreta curtindo aqui ao vivo, hein. <risos> velho. É velho, cara sabe mais coisa que nós mesmo Vamos mais sou moleque um, que você Você é um ancião, Lógico. cara Vamos mais moleque que você cara. Lógico Bugão ambulante Foi muito interessante aqui do caso jogo É outra coisa que vibra, né, jogo? Safadinho Sim Ai Moleque, você não sabe a metade. <risos> você quer saber, né? Claro, cara. Eu moleque. rolar isso aqui. Tô te entendendo, tô te entendendo. Tô sabendo quando tu eu tô falando, não? E aí, mulher? <risos> isso é tudo, pessoal.